Radio Escape Er kärleksfulla frekvens, rakt in i fantasin. Jag som är er kärleksguru idag heter Danny Arling och med mig har jag vår grånande och alltid hungrige Pavo Hemmingsson. Ah, ja, du, jag är omättlig, hör du den. Jag kan det inte för nog. Och det är inte utan att man, man känner sig lite, lite extra sugen en dag som denna så senare den, Danny, hoppas allt står riktigt härligt till med dig idag. Att du myser och kärar och har det så gott du bara kan. Ja, jag försöker att njuta så mycket jag kan av den här tiden, för det här, är, det här är hjärtats tid. Det är då man ska vara så, så glad som möjligt, så mysig som möjligt, så härlig som möjligt. Och det är så gott, men eh, frågan är ju om man, om, man, om man bara ska ta till sig hjärtat eller om man ska kalasa på det. Mm, ja, man kan väl göra både och först det ena, sen det andra skulle jag vilja säga. Det är väl inget fel med det? Nej, det är väl inte det. Jag menar, det beror ju på vad det är för hunger man har, om det är kärlekstörstande eller bara magen som kurrar. Det... Det är ju den stora frågan och det är ju ett sånt dilemma vi har kastats in i idag. Ska man tillfredsställa hungern som skriker i en eller ska man försöka lyssna på det där hjärtat även om det kanske inte har, har tickat särskilt hårt på sistone? Mm, ja, det är ju precis där vi landar. Ja. Den, den stora frågan som vi ställs inför idag: hur vi slits mellan vår åtrå och ja, vår andra hunger som eh, är mm, kanske inte lika accepterad av alla omkring oss. Så eh, vi, vi är i en ständig konflikt här inom Bords vad vi ska. Ta vägen på vad vi ska göra och ja, vad det ska bli för typ av människor av oss egentligen. Ja, för, förutom kärlek och romans så är det ju mänsklighet som är i fokus idag. Vad innebär det att vara människa? Vilka gränser kan man gå över och fortfarande anses vara... Ja, mänsklig överhuvudtaget. Eller har man blivit ett monster istället? Ja, det är svåra frågor och allting handlar om perspektiv. Vem som ser på en och hur och varför och så vidare. Och det är, det är luriga frågor och sådana som vi kommer att glädje kasta oss över idag. Samtidigt måste jag gratulera oss båda till att ha valt en film med faktisk romans den här gången. För vid den här tiden så brukar vi ju vara lite ironiska och titta på filmer som är lite taffliga kan vi väl säga. Av mm. olika skäl och anledningar. Men den här gången så är det en, en renodlad kärleksfilm- det är inte bara en kärleksfilm naturligtvis så vi kan inte kasta ironin helt åt sidan. Men, men att det finns äkta kärlek här, det går inte att sticka under stol med. Nej det, det gör det ju inte. Det, det må vara en annorlunda kärlekshistoria vi får bevittna här men kärleken är oså central den här gången eh, och den är inte ironisk. Den tas på, på största allvar och det är kärleken som kan rädda allt i den här filmen och ja det är lite annorlunda för att vara oss. Vi eh, brukar gå åt andra, åt andra håll. Jag Ja, men ja, det har vi ju i och för sig gjort, men vi har faktiskt behållit lite kärlekstema den här gången, hör och ätna. Ja, för det eller ej, men vi är två romantiker långt där inne, bakom all cynism och allt annat, så, så bultar två hjärtan som är fulla av kärlek och... Jag tycker om att se romans i film. Kanske inte bara romans. Den typen av filmer har sin plats men kan bli ganska ganska tröttsamt efter ett tag. Den här har åtminstone element som gör att det finns lite, lite mer att tugga på. Och det uppskattar jag. Jag vill ha någonting saftigt. Och finns där en liten romans också inkastat som är snyggt skriven... Ja... Jag klagar definitivt inte. Nej, men sen är ju frågan hur i Alcindor man, man hittar sådana filmer. För det, det är inte så lätt när man ger sig in på romantikfilmsbiten på en sida. Och ja, de här lite udda kärleksfilmerna som har lite extra krydda. Det, är det mest klassiska eller kärleksfilmerna som trampar upp väl upptrampade spår, de Tillför inte så mycket nytt och känns mest trötta och, och allmänt livlösa. Medan de som försöker experimentera och lägga in andra genres eller andra grepp i filmerna. Ja, de, de tenderar inte riktigt att kunna knyta ihop säcken och eh, riktigt få till en fusion mellan det de försöker... Eh, –få in i filmen där som ger problem på det viset. Så frågan är var, var vi landar egentligen nu Ja, det är ju den stora frågan. Och visst, romantiska filmer går ju gärna på den där väldigt upptrampade stigen. Det är väldigt förutsägbart. Det följer en väldigt tydlig formel– men när jag brukar påpeka det så är det oftast röster som väldigt snabbt påpekar, ja men Danny du gillar ju sci-fi och fantasy och allt det där, är det inte ett och detsamma hela tiden också? Och det kan jag inte direkt säga emot, där är många kluscher och väl upptrampade stigar mm. i de sen också. Men i regel tillför de någonting nytt. I, I den typen av historia så måste man presentera om bara det är en idé eller något sådant som är färsk. Sen kan man ja tyvärr väldigt många gånger ramla tillbaka på samma typ av rollfigurer, och samma typ av upplägg och så vidare. Men det måste vara någonting nytt för att det ska fungera. Det behövs inte riktigt i kärleksfilmer. De har oftast ett och detsamma. Och det lilla som folk skulle säga är annorlunda. Det, det är oftast, åtminstone i mina ögon, ganska så, så vanskligt. Ja, det... Det, det kan jag hålla med om. Det, det är ganska lätt att se sig mätt på, på kärleksfilmerna där. För, eh, ja, ser man bara på, på rollfigurerna i sådana filmer så tenderar de att vara eh, definitivt likadana och skrivna så. Eh, det så tomma som möjligt för att vi tittare då ska tillskriva oss själva de här rollerna och, och leva ut våra romantiska fantasier eh, tillsammans med filmen här så det, det tröttnar jag på faktiskt. Det, det, det är när... Eh, eh, Romantiken tar um, lite nya vägar, introducerar uh, nya dollfigurer, sätter dem i nya situationer och försöker gjuta lite nytt liv i uh, genren som det blir intressant för min del. Annars så uh, är det inte mycket att hänga julgranen för min del längre. Sen är det ju ett faktum att du och jag är nog inte målgruppen för de filmerna. Vi kan ju utav av dem om de är välgjorda och välskrivna och välskådespelade, absolut. Men de vänder ju sig till en helt annan grupp människor och det är helt okej. Okay. Det, det ska finnas film till allt och alla, det är då det är som roligast och bäst. Jag vänder mig gärna till någonting som det vi har sett idag och ser hellre det för där finns betydligt mer att grabba tag i men eh, det betyder ju inte att jag inte får tårar i ögonen och liten känsla i hjärtat när jag ser en film som till exempel Pretty Woman som är ja, riktigt, riktigt bra gammal också naturligtvis nu men eh, kvalitet det är som ett fint vin det blir bara bättre med tiden Ja, det, det må hända ja. och där hade man i Pretty Woman åtminstone bemörda att säga med att och, och, och, göra en liten twist på den klassiska eh, kärlekshistorien och introducera nya karaktärer i en ny eh, miljö och, och göra någonting nytt av det hela. Så eh, där fungerar det, det håller jag med om och ja... Ehm... Att vi inte är målgruppen för sådana filmer, det ställs vi väl på prov i idag faktiskt och vi nu har satt oss ner för att se en tvättäkta tonårsfilm och ja, i den åldersgruppen, ja, det, det var ett tag sedan jag befann mig där i alla fall. Ja, det är inte fullt lika länge sedan jag befann mig där, men det är ändå ett par år sedan. Det betyder inte att jag inte fortfarande tittar på film som riktar sig till tonåringar och har oftast väldigt kul. Antingen är de väldigt välskrivna och man kan leva sig in i dem, eller så är de så fruktansvärt dåliga så att man åtminstone kan skratta åt dem, och det är ju jättekul det också. Men... Ja, det är ju väldigt tydligt en tonårsfilm det här, men det störde mig verkligen inte. Det störde mig inte heller att de har lånat väldigt mycket från filmserier som exempelvis Twilight. Det, det är mycket här i bild och formspråk som, som skriker Twilight. Och i vanliga fall så hade det fått mig att rynka lite på näsan och tycka, okej, okay, vad är nu det här? Men faktum är att det, det fungerar väldigt bra här och det förvånade mig och... Det var också roligt att inse att de har ju hämtat inspiration från en av de absolut mest klassiska kärlekshistorierna här. Det är inte uppenbart från början, men, men ju längre in man kommer desto tydligare blir det. Åh, oh, ja, de vill inte humla med det här. De vill göra en så stor grej av det som det bara är möjligt och... Ja, till en början var det kanske lite smågulligt, men ja, det, det blev allt mer enerverande och påklistrande för, för min del. Men ja, vi, vi får en liten smakbit av klassisk litteratur här också, definitivt. Samtidigt är jag imponerad, för det känns mer som en... Ja, en parodi på de här typerna av filmer samtidigt som det är en renodlad film i den här genren. Alltså det är, mm. det är ett intressant objekt det här som vi har tagit oss an och det ska bli jättekul att prata om den. Helt ärligt, ingen sarkasm eller ironi här. Jag ser faktiskt fram emot att prata om den här. Men innan vi gör det så är det väl hög tid att vi avslöjar vad är det för något vi har sett till idag? Jo, vi har ju sett på Warm Bodies från 2013 med manus och regi av Jonathan Levine. Och det här är en så unik film så att den innehåller inte bara kärleksgenren utan också zombiesgenren. Och det är två genrer som jag aldrig trodde att jag skulle se kombineras, särskilt inte på det här sättet. Och jag tyckte att titeln var lite udda när jag såg den, men ju mer jag såg den här filmen desto mer kändes det ganska logiskt att de har valt den här titeln. Den är, den är väldigt smart faktiskt. Kanske lite på näsan när man tänker efter, men äh, jag, jag gillar den här titeln. Ja, den fungerar måste jag ju säga och de, de har ju försökt göra någonting nytt här i och för sig vi har ju filmer som Shaun of the Dead som tidigare försökte kombinera romantik med, med zombiefilm men eh, på det här eh, tonårsviset har det inte gjorts för vad, vad jag minns i alla fall så det här är ju eh, riktigt spännande att få lite eh, zombie och lite kärleksbankande hjärta samtidigt hur ska det kunna klaffa det finns många risker med ett sådant manus och med en sådan film och det, det har väl pendlat lite upp och ner men de har gjort en hel del val som jag faktiskt tycker om här och försöka skapa sin egen identitet och Dessutom försöka ja, utveckla själva zombiloren och, och skapa sin, sin egen zombivetenskap, hur det fungerar, hur det är grupperat i zombivärlden, vad för sig går i en zombies hjärna medan han... Eh, till syneshjärndet staplar omkring på sin jakt efter lite färskt kött och mumsa på. Ja det är lite sådana grejer som kittlar min fantasi och sedan trär ju kärleken in i bilden också och ja det det tillför faktiskt någonting till, till filmen här också. Det det blir ett, ett ett visst hjärta i den här som blir nästan existentialistisk ibland <laughs> att man får som sombins vara eller inte vara, vad va är jag för någonting kan jag se mig själv som en människa kan jag umgås med människor vad va... Innebär det att vara en sån som jag är? Ja, det, det är lite, lite intressanta idéer som tas fram. Det är det definitivt. Och jag tycker det är kul att de båda har försökt skapa sin egen zombie om man säger så, hur det fungerar. Samtidigt försöker inte den här filmen att vara något stort. Den lutar istället väldigt tungt på annan zombiefilm och annan zombie Den säger mer eller mindre... Ja, ni vet hur det här funkar. Zombies, världen är grå och övergiven där staplar omkring sådana här levande döda överallt. Ni vet hur det fungerar, nu kör vi. Och det var ganska uppfriskande för många av de här filmerna börjar ju med att man, man ska se samhället falla och man ska se hur det blir successivt sämre, hur det blir hårdare och det är från människornas perspektiv men nu blir det istället från zombies perspektiv och det är, det är väldigt annorlunda och väldigt oväntat. Och just det här att Larré Twilight vibbar i den här filmen det fick mig att tänka tillbaka för för många år sedan såg jag en seriestripp från Penny Arcade den här uh, videospelswebserien som finns online. Då, då diskuterade de vad är det som kommer att komma sen när vampyrer inte längre är intressant och då skämtade de om att nästa Twilight det blir en ung tjej och en mumie. Och vill man hådra det så är ju en mum en form av zombie så de fick ju ganska rätt där. <laughs> ja jag vet inte i och för sig om, om Warm Bodies har, har hunnit bli en grej riktigt men eh, det, det var ett litet eh, käckt om inte annat. Någonting eh, som man kunde eh, uppleva i väntan på vad som ska komma härnäst för eh, ja, jag vet inte om, om det här riktigt har fått ett sådant fotfäste ännu. Nej, kanske inte. Men jag, jag tyckte ändå att det var ganska kul att vi, att vi kom dit. Om det är det stora steget eller ett sidosteg strunt samma. Det, det är en kul grej ändå. Och jag måste väl säga att jag, jag gillar historien här. Jag gillar manuset. Där finns väldigt mycket som känns riktigt bra- det är kanske inte den tyngsta filmen jag har sett, det är kanske inte det snyggaste manuset jag har sett. Men att säga att det skulle vara enkelt eller ordinärt eller lågt, det känns inte riktigt rätt. Jag, jag tycker faktiskt att det fungerar, dialogen är väldigt bra, den interna monologen är också väldigt bra. Det, det är väldigt få grejer i själva historien här som jag irriterar mig på- och vissa av dem är kanske som de har varit tvungna att korta ner för tid, jag vet inte. Men det mesta här fungerar helt enkelt. Mm, ja, det det gör nog faktiskt det. Även om jag, jag skulle vilja säga att själva storyn och upplägget här egentligen är väldigt fånigt. Det är... En, en så dum idé egentligen och, och, eh, att arbeta fram en, en film på. och ja, den, den logik som, som förs i filmen, den, eh, ja, den är inte heller så, så väldigt bländande får jag säga. Men ändå, det, det är jag nästan villig att sätta till sidan i många fall åtminstone just på grund av att de har eh, fokuserat på, på det de vill berätta de, de roliga detaljerna eh, de vill visa upp på, på mänskligheten i vis. de vill eh, ta fram ett eh, så, eh, så äkta kärlekspar som det går att få fram i den här Fullkomligt bizarra berättelsen. Och ja, de har ändå lyckats rota något någorlunda i, i myllan så att det inte känns som bara en besynnerlig febedröm eller någonting. <laughs> För det, det finns ändå någonting här som känns som känns verkligt som jag är villig att acceptera och det, det säger ändå en hel del hur de har arbetat fram den här filmen. Jag tror att det beror till stor del för att den här filmen inte känns överdrivet pretentiös det är inte en filmmakare eller en manusförfattare som sitter och tittar ner på sin publik och anser sig vara bättre och smartare och så vidare utan den den vet lite sin plats i filmuniversumet. Att den de vet att den inte är det största eller det mest märkvärdiga eller det kanske mest eh, extravaganta, utan de har en historia, de vill berätta den på bästa möjliga sätt med bästa möjliga skådespeleri och kamerarbete etc, etc. Och även om den är långt från perfekt så, så vet de vad de vill göra och de gör det och det känns ändå ganska så så blygsamt på ett sätt som är ovanligt i film den, den prålar inte med sig själv den är inte överdrivet ja, jag är så fruktansvärt bra den har sina idéer, den har sina vinklar och vrår och den har sina uppfattningar om hur saker ska vara men den är också tydlig med att ja, det här är vår film tyck om den eller strunta i det Ja, det, den, är, den är lite rebellisk på, på det viset och ja, det, är, det är väl mycket där skärmen sitter faktiskt. Att man har en, en ganska så eh, härlig attityd till, till sig själva här och ja man... Ja, Inser att ja, det här är en, en, en liten film om ett litet ämne. och ja, Låt oss ha så roligt som möjligt och utforska vad vi kan göra med det här. Och, ja, man har inte eh, tagit sig vatten över huvudet eh, och, och försökt göra något allt för extravagant. Utan man har skalat ner berättelsen och eh, fokuserat på vårt kärlekspar- och, det som händer runt omkring dem och ja, det, det är verkligen till filmens fördel. Ja, det är sant, men vad som också imponerar på mig, det är att man har fått in humor på ett väldigt bra sätt här, för komedier idag de, de är så övertydliga de skriver tittarna på näsan med allting, det här är kul, det här är kul det tycker du väl, skratta nu, skratta nu istället för att smart försöka få in humor utan att det stör att det står tonen i filmen. För även om det var ögonblick där jag faktiskt, ja, kanske inte gapskrattade men fnissade till och låg stort för mig själv så, så förstörde det inte stämningen eller det som höll på att hända eller någonting sådant. Det var väldigt smakfullt inplacerat, för det mesta åtminstone. Det finns alltid undantag där, men sen är humor väldigt subjektiv. Men jag tycker ändå att man har arbetat hårt med att få det här att fungera utan att göra det... Ännu får än vad det faktiskt är, för som du sa, det här är en ganska udda historia egentligen. Det är en udda tagning i en udda värld, men man, man är beredd att, att acceptera den för att den är så charmig. Mm, ja, det är, det är tillbakahållen och, och välskriven komik här och det hjälper också till att, att bygga upp... Eh, Själva upplevelsen av filmen för eh, man har tänkt till och man har personer som kan leverera humor på rätt sätt här också. Och ja det är ju eh, inte en så här eh, dratta på ändan eh, och, och skratta rulle utan det, det är mer en eh, underfundig film som eh, analyserar sig själv under filmens lopp och av, av situationerna som uppstår och eh, hur karaktärerna reagerar på det hela och ja, det är... Eh... Det är faktiskt skönt att få uppleva inte så du så påträngande komedifilm utan en film som tar kanske ett litet steg tillbaka och, och, och ser sig själv i sin egen kontext. Och ja, det är sådana filmer som jag gärna tenderar att uppskatta. Jo, men då finns det ju i regel något mer att... att ta till sig. Någonting mer att sjunka in i. Det, det känns som att manusförfattaren har haft en, en tydlig idé vad han eller hon ville åstadkomma. Och det, det uppskattar jag verkligen. Men innan vi pratar vidare så är det väl hög tid att ta en närmare titt på vad handlar egentligen Warm Bodies om? Jo. Zombies har tagit över världen och de överlevande människorna har tagit skydd och byggt upp ett inmurat samhälle. Där bor Julie som är dotter till överlevarnas militäriska ledare. Det är ständig brist på förnödenheter som människorna tvingas hela tiden ut i den zombieinvaderade världen för att söka efter föda och medicin. Under en av dessa exkursioner går det snett för Julie och hennes vänner. Zombies anstormar dem och det ser ut som det är kört för Julie men hennes räddning kommer från ett oväntat håll. En av dessa zombies får upp ögonen för Julie och leder henne till säkerhet. Det är en betydligt mer närvarande zombie än vad Julie van vid att stöta på. Han verkar ha tankeverksamhet och han kan kommunicera med enstaka ord. Hans namn kan han emellertid inte minnas, förutom att det börjar med bokstaven R. Julie döper honom således till R och den unge zombin är mäktat förtjust i att ha funnit någon som han verkligen tycker om. Arr börja undra om en romans skulle kunna uppstå här eller om Julie kanske har avskräckts eftersom han för en liten stund sedan kalasade på hennes pojkväns hjärna. Och jag måste säga att jag faktiskt är imponerad här därför att... Något klassiskt i zombiefilmer är ju att zombisen är ute efter människors hjärnor. Det är den bästa biten, den de först och främst vill kalasa på. Och den här filmen gör en grej av att det finns en faktisk anledning till varför de vill kalasa på människors hjärnor. De upplever nämligen... Ja, den dödes minnen och erfarenheter och känslor under en stund när de har kalasat färdigt. Och får nästan en, en euforisk känsla förutom att det stillar hungern. Och det gillade jag för det gav dem en, en anledning till varför de är ute efter människor. Ja, förutom då att mätta hungern såklart. Och det gör ju att det blir en, en lite så här problematisk situation som uppstår för man kan ifrågasätta om om R verkligen känner det han känner eller om han känner ekut från pojkvännens känslor, vad va är det egentligen som går in i hans kropp och hans tankar vi vet redan att han har mer tankeverksamhet än vad man kanske förväntar sig men ja, vad va är det egentligen som händer här? Ja, det, det är alltså ett spännande grepp de har tagit till här med, med hur zombies söker sig efter hjärnor för att ja, få känna sig mänskliga en stund. Det, det är, det är en, en extra drift som gör att ja, deras handlingar är, är motiverade och man faktiskt kan kan känna för det här monstret egentligen. Att de vill bara minnas hur det är och, och, och vara vid liv igen. Och ja det tyckte jag var, var ett snittsigt grepp faktiskt. Och det, det fungerar hela vägen. Det, det får definitivt en effekt som man hade tänkt sig här- Sen är ju det andra som jag tycker är så, så spännande det är att man, man får följa den här filmen nästan uteslutande genom vår eh, zombies eh, hjärna. Man, man får följa eh, zombin och inte själva människorna och man får dessutom ta del av hans inre monologer och eh, höra hur han resonerar när... Eh, han är ute på jakt eller bara planlöst irra omkring på flygplatsen där han bor och ja, vad han längtar efter och hur han ser på sitt liv och ja, det, det blir mycket så här lite små filosofiska diskussioner eh, när Art tar och eh, tar över kommandot över filmen och ja, det, det tycker jag är, är fräscht och roligt också. Man förväntar sig inte att eh, en zombie ska vara så vältalig eh, men eh, det, det är han tydligen och det kräver att man, man lägger logiken till, till sidan lite grann. Men eh, ja, när man i den här filmen fungerar det och tycker att det är riktigt roligt och där ligger ju extremt mycket av humorn just i de, de inre dialogerna också. Ja, alltså det finns ju mycket där att bita tag i. Han, han tänker mycket på varierande ämnen, han, han försöker ju lista ut vem han var, han försöker minnas men det går inte särskilt bra. Han har tittat på sin egen spegelbild och har försökt baserat på vad han har på sig och hur han ser utlista ut, men det... Ja, det har inte gått särskilt bra och han avvundas nästan andra zombies där det är övertydligt att uh, han var städare, han var polis, han var ditt, han var datt. Uh, det, det finns någonting där att, att ta fasta på men han har inget. Det närmaste han kommer till är att jag har en hoodie, kanske var jag kriminell, jag vet inte. En, en iakttagelse som kanske är lite elak men... men lite komisk också. Jag kan inte låta bli att skratta åt det. Han, han har ju mycket självironi där kan man väl tycka även om, om det ja, försöker låta mer filosofiskt än, än ironiskt. Men, men jag uppskattar R som, som rollfigur. Han är väldigt expressiv även om han är väldigt stel. Och det måste han ju vara, han är en zombie och vi vet att zombies, de, de haltar ju runt och viftar med armarna och äh, känner inte särskilt mycket och därför gör det ingenting om de kastar sig in i en dörr eller någonting sådant för de känner ju ingen smärta ändå och så vidare. Och att försöka hitta det där mellantinget med att vara helt död i kroppen och stapla fram och ändå kunna visa väldigt mycket känslor med ögon, med ansikte och hela kroppsspråket det är inte det lättaste. Nej, verkligen inte. Det är, sätter ju lite, lite prov på talangerna här. Och, eh, jag ändå, jag tycker Ar eh, fungerar på det planet. Han ser både död och levande ut samtidigt. Man eh, känner igen honom som en zombie. Men... Inte riktigt, det finns en, en gnista av, av liv där och han kan uttrycka sig med små, små medel rent fysiskt och eh, det ger en hel del för att man, man ska få en känsla av va, vad det är för en, en, en figur egentligen och sedan lägger man då till eh, hans monologer och man får följa hans, hans tankegångar i varenda situation och det spär på själva mänskligheten och ja, det är det som behövs för att, att bygga en karaktär. Även om han i, i levande tillstånd hade varit väldigt vardaglig så är det just det faktum att han rent tekniskt sett är död och återuppstånden igen som är den extra lilla twisten i det hela och... Att han har glömt att han är en, en så tråkig vardaglig romantisk huvudroll egentligen det, det är det som gör det lite, lite småroligt. – Definitivt, ja. Och det är kul att han har lite, lite egenheter som han hänfaller till. Han, – Han samlar till exempel på saker som han fyller sin, sitt lilla hem med. – Han har tagit ett flygplan i besinning där han den, samlar prylar och sitter och lyssnar på musik och annat. – Så han, han har ju någonstans behållit mer mänsklighet än många av de andra zombisen och mm. bara det är ju väldigt intressant. Sen utan att säga för mycket så vill jag ju påpeka att han blir ju mänskligare allt eftersom historien går och det återspeglas i skådespeleriet här. Ar mm. börjar kunna prata mer, kunna röra sig lite ledigare och det, det har ju väldigt stor betydelse för både historiens utveckling, hans relation med andra rollfigurer och så vidare och Ja, alltså det hade ju inte fungerat om det inte var en solid prestation där. Så jag måste ge Nicholas Holt en, en eloge för sin roll som R. Jag tycker att han gör ett jättebra jobb här. Han är engagerande som rollfigur. Jag köper honom som zombie. Men jag köper honom också som någonting... Någonting annorlunda, någonting som, som längtar efter mänsklighet på ett sätt som de andra zombiesen inte verkar göra, åtminstone till en början. Han är någonting som, som får andra att vilja känna någonting. Ja, det, det är något eh, speciellt där och eh, ja, jag tycker också eh, Nicholas Holt... Eh, Får till precis vad som behövs för att få för rollen att fungera här. Det blir aldrig tråkigt med, med R. Det, det finns alltid någonting att, att ta fasta på och njuta av här. Och i en ja, tonårsfilm som det här så... Um, Känns det ganska ovanligt faktiskt att man eh, finner en, en sånt mått av eh, ja, komplexitet. Det väl kanske att, att ta i lite grann, men eh, tillräckligt mycket eh, tyngd och eh, tillräckligt mycket detaljer som lagts till rollfiguren för att det, det ska bli någonting lite extra. Och sedan när det skådespeleriet höjer det. Än mer och, och tar fasta på de här punkterna så ja, blir det bara bättre så det är suveränt eh, gjort måste jag säga för det, det är inte lätt att spela zombie och, och samtidigt få människor att tycka om mig. Nej det är en roll som, som i regel ska sätta skräck i folk och jag tycker att Nicholas lyckas ha den den aspekten av zombien kvar samtidigt som, som han ändå lyckas få in drömkilleblicken i ögonen och <laughs> försöka skärma Julie och så vidare och det, det fungerar för vad det är så tycker jag att det fungerar och till stor del beror det på Nicolas. det det är en, en strålande insats här. Och jag skulle vilja säga detsamma om Julie som spelas av Theresa Palmer. Även om den rollen är något mer traditionell kan vi väl säga. Hon är söta tjejen som är kärleksobjektet. Och visst, hon är en överlevare. Visst, hon är tuffare än vad kärleksintressen ofta är i romantiska filmer. Men hon är ändå... Ganska typiskt blonda tjejen som är väldigt söt och som får huvudrollen att bli helt andlös. Ja, nu har han inte mycket andetag då, men, men tanken är där åtminstone. Men med det sagt så tycker jag att det finns mycket i dialogen mellan de här två, i skådespeleriet mellan de här två. Det finns, det finns faktiskt kemi där och det är ovanligt. Oh, ja. Eh, speciellt om man eh, då ska jämföra med, med filmer som Twilight så eh, är det som natt och dag här. Eh, det måste vara allt för mycket bevänt med, med Julie som, som rollfigur här egentligen. Men eh, det är ändå. Bra genomfört och man känner mänskligheten även i Julie och ja det tycker jag fungerar riktigt bra även om det är rent utseendemässigt i valet av Theresa Palmer känns som man har försökt gå så långt som möjligt för att efterlikna just Kristen Stewart från, från Twilight och Ja, Nicholas Holt för den delen har, har vissa Pattison referenser i hans utseende. Så det, det känns som man var ute efter att och, och gå det hållet. Och jag vet inte om, om det var för att efterlikna eller för att göra lite mer av en, en, en rolig grej av det hela. Men eh, trots eh, det så tycker jag att alltså, Theresa Palmer gör en... en Bra insats här ändå. Hon har ju långt ifrån lika mycket att och, och leka med här. Och, å andra sidan har hon inte så mycket hinder för eh, rollfiguren heller. Utan det, det är med den, den vanliga tjejen som eh, vi får stifta bekantskap med här. Men eh, det fungerar och det finns lite små detaljer med eh, hennes familjesituation och annat. Som, som gör henne lite mer intressant ändå och hur konstigt man än kan tycka att hon accepterar det, det hela med, med den vänliga sambien som, som hjälper henne ur situationen och hur snabbt de båda blir dödsbundis och sitter och lyssnar på musik tillsammans och har det hur trevligt som helst så så är det mycket kemin som du sa som, som utvecklas eh, mellan de här båda eh, skådespelarna som, som gör att det, det klickar för mig. Annars hade det känts så otroligt påklistrat just romansbiten här men banne eh, mig jag, jag har inte allt för mycket att klaga på där i alla fall. Ska jag vara ärlig så tycker jag att romansen i Warm Bodies är hundra gånger bättre än romansen i Twilight för den är så sanslöst ansträngd. Visst, det går väldigt fort här i Warm Bodies att de, att de träffas och de börjar få någon form av samförstånd och... R är ju väldigt förälskad i henne väldigt tidigt men hon är ju lite tveksamma men det är ju klart, det är ju ett lik som hon, som hon umgås med. Det är klart att det kanske känns lite konstigt att, att den där döringen är väldigt betuttad i en men ja, där uppstår ju någonting som hon har lite svårt att förklara även för sig själv och... Det är inte särskilt konstigt kan man väl säga och filmen försöker behandla det på bästa möjliga sätt. Samtidigt som den också försöker dra nytta av att det är ganska komiskt egentligen. Och den hittar den där lilla gyllene punkten mitt mittemellan allting där jag tycker att det funkar. Sen är inte alla skämt någon, någon succé och alla scener är inte lika bra men... Generellt så måste jag säga, de här två fungerar, både R och Julie är riktigt, riktigt roliga rollfigurer att följa och Nicholas Holt och Theresa Palmer är bra skådespelare så slutresultatet är ju väldigt, väldigt bra. Mm, ja, där, där har vi ju hela kärnan i berättelsen så det, det är ju eh, kritiskt att det ska fungera för att Warm Bodies som film ska fungera och... Det verkar som att man har bemördat sig med att hitta rätt skådespelare för rollerna som fungerar bra tillsammans och gå därifrån. Och det är precis så man ska göra i sådana här fall. Så all heder åt rollsättarna för den här filmen. Och ja, det är... Hur konstig romansen än är i den här filmen, en levande tjej och en död kille så, så får de här båda det att fungera så ja då har man faktiskt gjort ett riktigt bra jobb. Det har man sannoliken och jag gillar verkligen att man har försökt välja skådespelare som åtminstone från min del inte är särskilt välkända, det var mm. ingen namn direkt på listan som stack ut, ja det finns ju ett som sticker ut absolut, den enda riktigt stora skådespelaren i spellistan och... Även om jag gillade honom så, så stack han ändå ut. Jag, jag vill säga att hans skådespeleri är bra men samtidigt är det nog det, det mest överdrivna skådespeleriet också i den här filmen. För vi har ju Julius far, överste ja, Grigio som... Eh, som är en riktig hårding och som inte tycker om zombies och som eh, vill att de ska bara försvinna och har inget emot att skjuta dem i huvudet om han får chansen. Och att försöka övertyga en sådan kar om att eh, pappa, jag och den här zombien, vi, vi älskar varandra, det det är nog ganska svårt faktiskt, men med det sagt, det, det är ändå kul att se John Malkovic i, i den här rollen, det, det står ut, det hade kanske varit bättre men, men lite mer jordad rollfigur och skådespelare, men, men för all del, för att vara det enda som sticker ut på det här sättet så, så tycker jag att det är helt okej. Okay. Ja det, det må vara en eh, överdriven rollfigur i, i den här filmen men det är ju långt ifrån så överdriven som man har sett John Malkovich i andra filmer i alla fall så han har ju tonat ner sig lite grann men han sticker ändå ut eh, men eh, ja det, det kan jag bara tycka är, är roligt för det mesta i alla fall och Ja, har man inte lagt märke till det tidigare med Shakespeare-referenserna så börjar man väl ana lite grann nu vart hände är på väg för Warm Bodies har ju stulit en hel del från just Romeo och Julia här för vi har ju de två grupperingarna som strider mot varandra och där hinner vi ett, ett kärlekspar, ett från båda lägren som ska försöka hitta en värld och vara tillsammans och Colonel Grigio han, eh, han är ju en av käpparna i hjulet här som verkligen vill se eh, unge är död och begraven en gång för alla <skratt> eh, och han eh, har ju eh, inga gråskalor här utan det är verkligen svart och vitt för hans del och Hans älskade fru har dött och blivit mördad av zombies och därför är han extra hemdlysten. Så han skyr inga medel för att göra världen till en säkrare plats för, för hans dotter. Då. Och ja, det är väl rollfiguren i i i sig, det, det blir inte mer med, med Colonel Grigio här och John Malkovich, han han gasar ju på lite grann det, det gör han och han försöker vara så eh, så tuff och stenhjärtad som, som han bara kan och jag tycker nästan att det behövs lite grann av en sådan rollfigur i, i gruppen här så att vi vi får någon sorts motpol också och, och relatera till och ja det, jag har inte allt för mycket negativt att säga här heller utan jag tycker det, det bara är en, en rolig upplevelse att få följa Malkovich lite i filmen här också. Sen ska det ju påpekas att han är ju inte med så sådär jättemycket heller, det är ju nyckelsekvenser och ett par scener men annars så, så fokuserar ju historien på R och på Julie och det, det är ju så det ska vara, han är där som en, en form av antagonist och det är faktiskt behövligt. Sen har vi andra antagonister som vi kommer att prata om lite senare tror jag i det visuella men eh, mm, vi är inte riktigt där ännu. För jag skulle vilja ta upp en roll till även om han bara blir ett litet, ja, ett litet omnämnande för R har ju faktiskt en kompis som han sitter och hänger med i flygplansbaren och Ja, den diskussionen som de har fram och tillbaka är kanske inte så givande för oss. Men, men de verkar gilla den. Och det visar ju att, att R är ju inte den enda zombien som verkar ha lite tankeförmåga. Men vi är inte säkra på hur mycket. Och det är ju han som blir en slags nyckel till att vi kan inse att det här är inte bara en slump. Det här är inte bara någonting som kan hända med R. Kan det här hända... Ja, mer på en global skala. Det är ju intressant och spännande. Så M eller M mm, är ju väldigt viktig där också. och Jag tycker att Rob Cardy som spelar den här gör en riktigt bra insats. Han är ju inte med lika mycket och han har inte lika central plats som R. Men där han är med så är han ju definitivt en nyckelspelare. Ja, han, han har mycket skärm med sig, eh, lille M här faktiskt. Och, och Rob Corddry. Han, eh, han står för eh, mycket komik där också. Han är en av den komiska bisittaren till R i den här filmen. Och eh, det levererar han med bravur. Han får även lite eh, seriösa scener eh, längre fram i filmen som... Eh, utvecklar hans rollfigur lite grann så han, han blir mer än eh, bara polaren i, i Warm Bodies utan han, han får sin egen lilla kurva och vandra också och Ja det, det må hända inte någon stor roll här men han, han fyller en viktig funktion i, i den här filmen och jag tycker det, det är riktigt bra genomfört. Det är nästan min eh, favoritinsats i den här filmen för det, det, det finns så mycket skärm och närvaro här att eh, jag inte kunde sluta dra på smilbanden när han var med i, i rutan där. Jag, jag vet precis vad du menar, för jag kände ganska mycket detsamma, även om jag var väldigt förtjust i R och Julie. Sen finns det en scen där jag tyckte att det var en väldigt hastig vändning med den här figuren, och mm. det är lite billigt just där, men det får sin motivering lite senare. Men, men just när, när scenen kom, och jag kan inte gå in på detaljer, för det är för mycket spoiler, men... Men när den kom så kände jag, när man vänta nu här, var, var kom det härifrån? Nu hände det här utan en större anledning. Men sedan så kommer det fram varför det skedde. Och okej, okay, då var jag beredd att köpa det och acceptera det. Och hade jag inte redan gillat mm, så mycket som jag gör så, um, så hade det blivit ett, ett minus på filmen. Men ja även om det är lite billigt skrivet, lite hastigt så... Ja, det förstörde ingenting och det, det hjälpte ju mm, att utvecklas lite till så absolut, jag gillar figuren, jag gillar hans plats och, och ja, han är nog den charmigaste zombie i hela rullen. Mm, ja, han, han eh, representerar väl filmen som helhet i stora drag. Det är, är må hända ganska billigt skrivet emellanåt och eh, logiska luckor som dyker upp. Men bana mig alltså skärmen och levereringen av eh, alltihopa det, det, det, det får den att fungera ändå på något märkligt vis. Så eh, det är inte en, en film utan skavanker, och det är inte eh, rollfigurer utan sina missar, men man är villig att svälja en hel del, för man har faktiskt roligt längs vägen. Och bara det är väldigt ovanligt idag Hust Hust Harkel Harkel. Men eh, om vi ska lämna Rollgalleriet och gå in i det visuella istället så finns det en del att påpeka här. Man kan ju definitivt se att man har lånat mycket intryck från Twilight med både bildkomponering, färgfilter och hur man har ramat in allting hur man har klippt det och så vidare. Men samtidigt vill jag inte säga att det är en ren kopia på Twilights visuella uttryck utan det är snarare att man har haft en, en språngbröda där och sen har man gjort någonting eget med det. För jag tycker att... Bilden här är definitivt mer intressant än i Twilight och den känns mer levande, mer personlig, kanske inte unik, kanske ingenting som sticker ut men mer än tillräcklighet för att berätta den här historien. Mm. Ja, ja, ja, jag är inte rätt människa till att, att sitta och diskutera Twilights estetik här för jag har inte bevandrat mig så väldigt mycket där för att kunna jämföra men alltså bildspråket eh, och, och det vi får se rent visuellt i Warm Bodies det är eh, faktiskt eh, imponerande eh, på det visuella planet I, i, de flesta aspekter faktiskt. Man har eh, välkomponerade bilder och man försöker eh, till skillnad från många andra... Eh, zombiefilmer gör den mer intim i hur man eh, ramar in historien här med kameran och man, eh, man kommer väldigt nära och det, det känns helt rätt användandet av, av eh, färger som eh, ger lite accent på, på scenerna och eh, Fortsätter det, det visuella berättandet. fungerar också ljussättningen eh, tycker jag är helt okej. Okay. De, eh, ja, de med små medel gör väldigt mycket. Det är absolut inte det, fråga om något extravagant kamerarbete. Eh, utan de, de håller det väldigt jordat i, i hur de filmar warm bodies. Och... Det ska de göra också tycker jag. Det, det får det hela att fungera mycket bättre. Sen har de ju fått filmen att se mycket dyrare ut än vad den egentligen är också. För det miljö de bygger upp och... Ja de, de, de skapar en, en levande värld eller en levande död värld kanske är ett bättre uttryck som känns äkta ändå och som är i mitt tycke väldigt estetiskt tilltalande i alla fall. Jag, jag, jag köper det hela och det är rent visuellt inte så väldigt mycket jag har att, att klaga på där heller faktiskt. Nej, det är fullt tillräckligt och man är smart nog att använda kameror och de möjligheter man har för att, som du säger, få den att se större och dyrare ut än vad den kanske är. Mm. Sen har man ju en del digitala effekter här och det är väl där det är ömsom imponerande och ömsom riktigt taffligt för det är här den där antagonisten dyker upp, det de kallar för bonus som är... Ja, det är skelett utav zombies mer eller mindre. De som har gått väldigt långt, de som har knappt någon mänsklighet kvar. Det är bara rovdjur mer eller mindre. Och ja, det råder ju inget tvivel om att de här figurerna är helt CGI-genererade. De är digital effekter som har klippts in Och, det fungerar. I många av scenerna när de dyker upp är de riktigt obehagliga. Alltså det, det är kusligt att se dem. Problemet är när de börjar dyka upp i större antal. För då upptäcker man att det är mer eller mindre samma skelett som de har duplicerat. Där, där är liksom ingen skillnad på dem. De är lika höga, lika breda, likadana och... Det är väl där den är lite för billig för sitt eget bästa. De skulle kanske särskilt dem lite mer. nån lite längre, någon lite kortare, någon lite magrare, någon lite tjockare. För där, där är ju ändå kött och muskler och sådant kvar. Men eh, mm, ser man dem en och en riktigt bra, så fort de är flera, Ja, då börjar budgeten synas. Ja, jag kan hålla med om att eh, designen på de här bonus, de eh, lämnar lite grann att önska. Alltså grundkonceptet tycker jag ändå eh, ser bra ut överlag men... Eh... Ja, fått dem att sticka ut lite mer. Både i, i större grupper som du säger så att de får mer egen identitet. Det, det hade gjort dem mer skräckinjagande också tror jag. Och jag kanske även tagit och, och gjort om själva ansiktena lite mer för att göra att de, de, de poppar och känns mer för dem. Ja, jag får inte så väldigt mycket intryck när jag, när jag ser Bonis här. I, I lite skumt ljus så är det en, en skräckenjagande figur. Men när de träder in i ljuset så blir det mest... Mäh. ja det var väl lite läskigt kanske. Men det... Det, det måste vara. Det ser ju inte horribelt ut. Och de har ju arbetat in de digitala effekterna väl i, i den här rollen Så att det, det är inte fråga om, om stora skarvar. Att Det ser väldigt billigt ut. Det, det, det känns ändå som det är kompetent folk. De har eh, hyrt in för, för att göra bonus här. Och det är även ett... ett intressant koncept med, med bonis som de introducerar i Warm Bodies här också för det har vi inte pratat om tidigare när eh, zombies tar och eh, tappar sitt hopp och ger upp eh, mänskligheten helt och hållet så tar de bara och, och degenererar och ömsar sitt skinn och eh, där inne träder då bonis fram och blir de här eh, fullständigt känslokalla monstren som som inte har någon mänsklighet kvar och, och som bara är ute efter att eh, förstöra allt liv som de stöter på i stort sett. De är väldigt enkelspåra i det sättet och det det skapar också en bra, en, en bra kontrast till, eh, till våra mer känslosamma zombies och det konceptet, det, det, det tycker jag är, är lite roligt att det finns olika stadier av, eh, av zombies i, i hur eh, deras struktur är innebords eh, och, och vad som står på spel egentligen för dem. Eh, så det det tycker jag faktiskt var, var lite, lite smart tänkt faktiskt. Ja, det ger ju en, en nyans på, på faran också. Visst, i människornas ögon så är alla de här levande döda livsfarliga. Men för oss som lär känna dem så, så upptäcker vi ju att en normal zombie är någon som kanske har potential att räddas hos host harkel harkel. Medan de som har gått så långt att de har blivit bonus, där är inget hopp kvar. Det är bara rena monster och det enda som existerar för dem, det är hungern. Det är att hitta offer och ja, jag gillar det, det, det fungerar. Sen kan man ju hoppa över och titta på de andra zombiesen och så konstaterar man ganska fort att det är det är ganska enkel sminkning här. Alltså mm. om man jämför med en serie som The Walking Dead till exempel. Där man har många zombies i olika stadier av förruttning. Så är de flesta vi ser här bara väldigt bleka och har väldigt, väldigt taskiga kläder. Kanske något litet köttsår eller någonting sånt här och där. Men, men inte alls lika lika radikalt om vi säger så och det är kanske med tanke på filmens budskap att man ska ha lite hopp om att det går att rädda Medan i The Walking Dead då, då, är ju, då är det ju helt kört oavsett vilket men det är nog lite här som man ser budgeten också att de har inte kunnat flippa loss med alldeles för mycket sen är frågan om de har velat det det, det är svårt att säga för vad det är värt så vill jag ändå påstå att sminkningen som är här ser bra ut. Alltså folk som går omkring och störnar ser ut som zombies. Man är lite mer sparsmakad men det är ingenting som förstör intrycket. Det var ingenting som jag tänkte på från sig i efterhand. Att, vänta nu här, ingen av dem såg ju särskilt förstörd ut. Det var... Ja, en kille vi såg som började riva av sitt skinn men det är nog den enda i, i hela rullen som verkligen stack ut. Ja, det är inte mycket sådant här så de eh, har sparat på krutet tills eh, när det verkligen behövs och... Jag kände inte ett, ett behov av att, att få mer effekter och sådana scener med i den här filmen för det är inte där fokus ligger heller så mm. jag tycker de har verkligen gjort ett bra jobb med att och skala av allt eh, det onödiga och zombiesminkningen eh, jag behövde inte mer stadier av kroppslig förruttning i, i våra zombies här det är, det är mental förruttning vi eh, lägger fokus på istället och där det finns olika stadier och, eh, man behöver inte så mycket för att, att se död ut och det, det fungerar jättebra med sminkningen. Jag kan jag säga, irritera mig lite grann på eh, Ars Hippa zombieögonskugga som eh, är lagd på honom där som eh, känns väldigt sminkig när man eh, ser på honom i, i närbilder emellanåt. Men eh, annars tycker jag det ser riktigt bra ut på sminkningsfronten. Ja, jag klagar definitivt inte på sminkningen här. Jag tycker bara det är intressant att de vågar gå den rutten nu med tanke på att eh, andra serier och filmer har satsat väldigt hårt på sminkning och att det ska se så groteskt ut som möjligt. Här är det väldigt sparsmakat men som sagt det var ingenting som stack ut ja, förrän i efterhand när jag satt och funderade på det. Det kändes väldigt, ja, väldigt naturligt i historien att det ser ut så här. Och på tal om sminkning så måste jag ju tillägga att eh, sminkningsscenen med Pretty Woman spelandes i bakgrunden var en av de där ögonblicken där jag verkligen skrattade till. Uh, ja, det är en sekund eller två, alltså. det så eh, känner man på, ja, oh, är det den här vägen de ska gå? Ska de göra ett Pretty Woman-montage nu? Men så gör de en grej av det hela. Och ja, okej. Okay, ja, jag kunde köpa det hela eh, och, och gå vidare. Men eh, det. Det, det är en speciell scen i alla fall och eh, den har sin lilla skärm där också även om eh, jag var lite, lite irriterad samtidigt för ja eh, när vi är inne på visuella vill jag ändå klippa in lite, lite musiksnack också för det är väldigt mycket musikspår i den här filmen och de försöker jag försöker äh, rättfärdiga det med, med Ars äh, samlande av vinylplattor och äh, att han sitter och lyssnar på lite indieplattor och, och härlig, skön, hipp musik och, och sådant. Men äh, det känns så... Så påklistrat ändå, och känns inte helt rätt. Och det är här jag, jag får tonårsvabbna som allra värst, det är just på, på ljudspåret. Och all den ständiga närvaron av musik i, i den här filmen. Det, det blir lite för mycket för mig. Jag förstår definitivt den känslan för det var någonting jag också la märke till hur mycket av musiken som inte är ett soundtrack utan som är ja, licensierad musik. Om det är av större artister eller indie-artister, det, det spelar ingen roll. Det är licensierad musik och om man inte är väldigt försiktig med det eller har en riktigt bra motivering till det så blir det... Väldigt påtagligt och grundas ju väldigt mycket i tiden som filmen spelas in i också. Det kan vara någonting positivt men generellt måste jag säga att det är distraherande. Och ja, det är lite inne på distraktionsfronten här, det är det. Jag tyckte inte det störde fullt lika mycket men jag kan inte förneka att det störde lite grann. Ja det, det har sin lilla plats emellanåt men äh, det blev alldeles för mycket för min del att det, det, det blev påträngande och äh, det, det föll mig inte alls i smaken och någonting annat som inte alls föll mig i smaken på, på det visuella planet heller det var inkluderandet av Romeo och Julias klassiska balkongscen som de bestämde <skratt> sig för att, att klippa in här också och, Ja, klippa in är, är, är verkligen rätt ord för det känns verkligen så enormt påklistrat och bara för att man ska kunna ja, blinka med ögat och säga, äh, har ni lagt märke till det här ännu? Va, vad det är för någonting vi håller på att leka med i den här filmen va? Och det... Det kändes så, så överdrivet och eh, övertydligt att eh, då, då bara gav jag ifrån mig ett enda stort zombistönande för eh, då, då var det bara för mycket. Jag, jag reagerade också på den scenen och tänkte, är ni inte lite för övertydliga nu? Alltså, jag förstår varför det är med, jag förstår idén, men... Att vara lite mer subtila hade kanske varit en god idé, Hust, hust, harkel harkel. Det, det är övertydligt redan vilken historia det är ni imiterar. Ni måste inte understryka det, vi fattar ändå. Men med det misstaget avhandlat så vill jag ändå påstå att Tempot i den här filmen är väldigt bra. Jag hade ingen stund under den här då jag kände att... Åh, oh, vad är klockan egentligen? Hur mycket tid är kvar och så vidare? Utan jag satt ner, jag njöt av det och... Ja, det, det, det flöt på väldigt snyggt. Där är ett par ställen där jag reagerade och tyckte... Men här gick det lite snabbt eller hur lång tid passerade det här egentligen? Och hur gick det där till? Men... Det känns verkligen som, som små gnäll om jag skulle sitta och ta upp det för överlag så flyter den väldigt snyggt, man hänger med, man vet precis vart man är på väg och när det sker en förändring eller ett hopp så känns det väldigt motiverat. Mm, ja det är jag vill ju hålla med om här också och eh, zombieskämten fortsätter men eh, det finns inte mycket dödtid här i i warm bodies för eh, man har koncentrerat historien så mycket som möjligt och eh, det, det finns inga scener där historien egentligen står och bara trampar vatten och inte vet var den vill utan det, är, det finns en mening med varje scen och de tar den till sin logiska slutpunkt och sen tar nästa vidare och det är, det, det är bra gjort, det är bra sammanfogat klippningen sitter där och man får det här härliga flytet i en film så att man, man gärna sveps med i den och aldrig känner att eh, filmen håller på och, och, och tappa fokus och inte vet var den är på väg att den stannar upp eller någonting utan det är, det är bra flyt och bra stegrande eh, spänningsmoment genom filmen här också att det blir mer och mer som ställs på spel och ja Även om sen det eh, klimaxet och det som kommer efter där kanske blir lite, lite smörigt och eh, överdådigt så eh, tycker jag ändå att eh, jag, jag, var, jag var med på resan hela vägen och jag var bara tvungen att se hur de skulle ta det hela till sin, till sin slutpunkt och vilken slutpunkt den skulle vara egentligen. Ja, jag var ju definitivt nyfiken på att se hur det här skulle sluta. Upptrappningen är väldigt bra, man blir engagerad inte bara i, i den blossande kärleken utan även i ja, mysteriet och utvecklingen som sker och så vidare. Det, där är hela tiden någonting att ta fasta vid och det leder ju också till ett hyfsat tillfredsställande slut här så Ja, jag, jag är nöjd med den visuella upplevelsen och allting här. Det, det fungerar bra, det löper bra och allting ja, kommer till en hyfsat bra sluttid också. Det är ingen, det är ingen svulstig film det här som, som bara ja, pressar in en massa scener för att den kan. Den är väldigt avskalad, den har bara med det som den behöver och det är därför som varje scen också känns så extremt relevant. Men med det sagt så är det väl hög tid för oss att börja slutsummera den här filmen. Och det råder väl inget tvivel om att vi har blivit väldigt varma i kläderna över Warm Bodies. Ja, när det, det, det finns en hel del att tycka om här, men ja, tar man ett steg tillbaka alltså så, så är det här ju dumt nästan järndött upplägg för en film. Som som versionen av Twilight. alltså Men, men till skillnad från Twilight så, så tycker jag att det faktiskt finns någonting att uppskatta här ändå. Warm bodies, det, det blir mer av en, en pastiche på tonårsromantiken som Twilight presenterar. Och, och storyn, den, den verkar vara, vara skriven mer med, med glimten i ögat. Det, det är fortfarande ganska dumt men det gör dumheterna till en grej och, och spinner vidare på den här absurda situationen som vi befinner oss i. Eh, det smöriga lagren av, av kärlek och hopp som är inbakad i, i Warm Bodies är lite mer än vad jag normalt är villig att tåla kanske men lyckligtvis försöker man göra något mer med den här filmen det, det är roligt att man får ta del av zombien Ars tankegångar och, och hur han resonerar under filmens lopp för mycket av humorn ligger i hur Ars ser på saker och ting och, och det blir ofta riktigt underhållande faktiskt. Och sedan har man ju utvecklat sina zombies på ett nytt sätt med, med flera stadier. Och filmen Zombies har strukturerats för att stödja filmen. Vilket ändå fungerar, tycker jag. Sen. Har man ju för sig klistrat på så övertydliga Romeo och Julia-referenser här med balkongscen och allt, vilket bara blir fånigt. Eh, hade man tonat ner det hela och gjort det lite snyggare så hade det fungerat bättre. Men, men nu skriker man ut referenserna till tittarna och bankar sig själva på ryggen så där. Vilket bara blir påfrestande tycker jag. Men på det stora hela är ju ändå positivt överraskad av Warmbuddies ändå. Det, det är en snygg och välgjord film med bra skådespeleri och underhållande scener. Storyn hade behövt snittsats till betydligt mer om man frågar mig men det är inte något som sänker filmen utom möjligtvis slutet som jag tycker bara blir för mycket sötslisk. Men Ja det, det är ju bara jag. Mer mörker och tyngd och mer nyanser det, det är sånt jag vill ha i ett manus men eh, för en yngre publik kan en film som Warm Bodies vara betydligt bättre lämpad och det är ju en tonårsfilm trots allt så den här gubben är, är kanske inte riktigt en tänkte tittare. Nej, det är kanske inte den här gubben heller och det är ju väldigt tydligt en film det här. Det är till ungdomar man vänder sig och det är sådana referenser man använder sig av. Men jag tycker inte att det distraherar alls. Till skillnad från andra twinfilmer som blir så övertydligt riktade till millenniepubliken så... Kändes ändå den här tillräckligt öppen för att vi lite äldre också ska kunna titta på den och njuta ut av den. Det finns mycket humor här och mycket av den är faktiskt riktigt bra. Det finns rollfigurer här som har en utvecklingskurva, som har ja, saker att göra, saker att uppnå. Och det gör att det, det blir intressant att följa de här rollfigurerna, att se vad, vart allt det här kommer att bära och... Visst, slutet är kanske lite sockersött för, för vår smak men jag kan tänka mig att det passar publiken väldigt väl så det kan jag inte kritisera den för. Jag tycker att Warm Bodies är en, en riktigt mysig liten film, en oväntad film, en film jag inte ens visste fanns tills jag fick den presenterad för mig och... Det var jag faktiskt tacksam för. Det här var ett välkommet litet tillskott till min filmrepertoar. Och ja, det är en snygg film, det är en välskådespelad film, det är en välgjord film på alla fronter. Kanske lite tråkig på det visuella då, främst med Bonis som är... Ja, lite copy-paste när det gäller monstren här. De är alldeles för lika och när de kommer i grupp så blir det nästan lite komiskt. Men bortsett från det, den fungerar och den fungerar riktigt väl. Jag var engagerad, jag njöt från början till slut och jag rekommenderar den här filmen varmt. Om inte den här får ditt hjärta att banka, ja då är du nog mer zombie än vad R är. Ja det, det finns i alla fall skärm nog att få även det mest döda hjärta att slå åtminstone ett slag tror jag i alla fall. Så man bör nog kolla närmare på den för att se vad det hela handlar om för det är något annorlunda i alla fall. Och ja till slut Danny så, så fick vi ju lite, lite äkta kärlek i vårt Alla hjärtans dag avsnitt och det tyckte jag var, var riktigt välkommet och roligt jag väldigt unikt åtminstone, för filmerna vi har sett tidigare har kanske inte haft äkta kärlek i sig. Här känns det i alla fall som att det var romans på hög nivå och det var välkommet. Någonting nytt, någonting annorlunda och någonting väldigt välkommet. Men om vi ska vända oss till nästa vecka så vet jag inte hur nytt och unikt det blir för det blir en... En lite mer traditionell film ute i rymden, även om eh, ursprungsmaterialet har varit en gång i tiden väldigt inflytelserikt och har inspirerat väldigt många. Nu är frågan när de själva ska göra en, en lång film utav det här: är koncepten så fräscha egentligen? Mm, ja, det finns ju lite risker där när så lång tid har passerat och så många skepp har begett sig ut i rymden för att utforska den. Finns det någonting nytt kvar egentligen? Och... Kan man göra någonting som känns fräscht samtidigt som man behåller det som gjorde ursprungsmaterialet till något så populärt? Så det blir någonting som jag tror du främst får ta och bena i för jag i vanlig ordning är ju något obekant med vad det är för värld vi ska kastas in i. Ja, vad jag vet så är ju det här ett verk som har varit väldigt inflytelserikt på, på annan sci-fi där eh, andra filmmakare och seriemakare och bokförfattare har, har hämtat inspiration och spunnit vidare på idéer, koncept, visuella stilar och liknande. Och det är det som gör mig lite nyfiken om eh, när ursprungsmaterialet självt ska göras någonting av i filmväg kommer det att fungera. Samtidigt är jag väldigt nyfiken och väldigt spänd för det här är någonting jag har sett fram emot. Jag har läst serien som det här bygger på och jag gillar den. Det är kanske inte min personliga favorit men jag kan definitivt se varför den har varit så otroligt imponerande en gång i tiden och... Att de nu har valt att göra adaption på det, det är spännande även om kritiken kanske inte har varit den bästa. Nej, det har väl varit lite se si och så med det av vad jag förstår och ja det brukar ju inte båda så väl med med adaptioner nu för tiden det tycker jag att det, det finns vissa fällor som man tenderar att falla i och det lilla jag har läst verkar tyda på att ja, man inte har lyckats undvika alla fällorna åtminstone men frågan är för mig kommer det här att, att hålla som ett, ett separat verk jag som är Helt eh, oinsatt i referensmaterialet vad som kom tidigare utan bara kommer att se på filmen kommer det här att vara ett verk som jag förstår och kan uppskatta. Och för mig kommer det att bli väldigt intressant att se om de har lyckats fånga det som gjorde ja, ursprungsmaterialet så spännande för det är ett väldigt visuellt och väldigt annorlunda material när det kommer till design och utformning och liknande. Det lilla jag har sett båda är ju väldigt gott men samtidigt är det stor risk för specialeffektsunani att man bara spottar ur sig en massa saker för att det ska se så spännande ut som möjligt och frågan är kommer det att hjälpa filmen eller blir det en distraktion? Oh ja, det är en stor fråga. Det, visst kan hjälpa till att, att bygga upp en värld. Men det kan ju också rasera världen om den blir helt översållad av, av effekter. Och, så man inte kan följa storyn och det som ska berättas. Var fokuset ska vara. Så det, det, är, det blir spännande i det avseendet. Och, och se vad vi bjuds på nästa vecka. Det ska bli intressant för mig. att se vad det är för personer vi ska stifta bekantningarna. I vad det är för eh, futuristisk värld vi ska få besöka. Det verkar alltid finnas lite nya idéer och, och grabba tag i, i bara på den fronten. Och sen har vi ju en, eh, en gammal regissör som har satt sig i stolen igen här. Och han har varit lite vinglig på sistone. Och det ska också bli intressant att se hur han tacklar det här materialet. Och, och vad han klarar av att prestera nu för tiden. Ja, det blir nog en fartfylld upplevelse till nästa vecka så vi får ta och spänna på oss rymdrektorna och göra ett rymdsprång ut i det intergalaktiska. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart. I. Jag heter Danni Arling Och jag heter Pavel Hemmingsson Och du har lyssnat på Radio SK.